Як мужик пана дурив. Їде чоловік з сокирою, а бараня сидить під вікно. Чим ти, мужик, займаєшся? Де діжку наб'ю, де дров нарубаю. А наймай до мене. То й найміть. Ось набей мені цю бочку. Каже і дає йому вперед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, а круг на дрова склав та й пішов собі. Приїздить пан, побачив ту бочку. Що це таке? Ой, та це душа моя, мужик мене обдурив. От я візьму коня, так я його дожену. Побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та став у грешці під дубом, наче держить того дуба, пан і питає його: Що ти не бачив, не йшов тут мужик з сокирою? Ні, бачив. А що, я його дожену? Ні, ви, пане. Не дожинете. Якби я, то я б вашим конем догнав. Так бери коня, дожини. Постійте у цього дуба подержіть. От пан став під дубом, аж пнеться та держить його, а чоловіка і слуху нема. Обдурив всякий такий. Постій же, я тобі гречко витилучу, скину дуба. От від дуба, ото тут упаде, а дуб і не ворухнеться. А, обдурив. Вернусь, ще візьму коня, я його дожену. А той мужик панського коня в лісі сховав, сам при дорозі став та й чекає пана. Доїжджає пан вже на другому коні. Чи не бачите тут такого до мужика? Та бачив. Що ж я його дожену? Ні, ви не доженете. А якби я вашим конем, то б догнав. Так би ви та дожени. Ніколи, пане, треба солов'я стерегти. А він, як ото, зобачив пана, накрив сміття шапкою та й стоїть. Біжи, дожини його, а його сував, я його солов'я постережу. Узяв той коня, тільки його і бачили. А пан ждав-ждав, там обдурив і цей, от я йому дам. Як уціче кулаком по шапці, а там… Фу! Нічого. Вернувся пан, ще одного коня взяв. Знов теж доганяє мужика, а той у другого коня заховав. А сам у дупло придорожнюю дуба вліз та й виглядає від тіля Чи ти не бачив тут такого-то мужика? Бачив Що ж я його, дожину? Ні, пане, не нас до Якби я вашим конем, я б догнав Але треба ось у дуплі сидіти Дожини, каже пан Я тобі заплачу і в дуплі за тебе посиджу Поліз пан у дупло, а чоловік на конях Тай подался, а там сидел сидел сидел сидел у дуплі, А что был толстый, повылистый то не миг, то там и пропав.